Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban yuhibbu rabbuna wayarda ashhadu an ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa la nabiyya wala rasula ba'dah salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ تَبِعَكُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْكِيَامَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهِ حَقَّ دُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمٌ يَا أَيُّهَا الْنَا سُرْتَكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا جَوْجَهَ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 يصلح لكم وامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فازا فوزا عظيمة أما بعد فإن استفى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور مهدساتها وكل مهدسات بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس Allahumma manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna 'ilman. Alhamdulillah pertama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus Allah berikan kita nikmat berupa kesehatan. Allah berikan kita nikmat berupa keluangan waktu. Yang Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia ini, yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW, keserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya dan senyang masih di bulan Syawal dan baru bertemu pertama kali dengan keluarga besar Masjid Baitul Mahmud maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal kulu aaminu antum bikhair minal a'idil wal fa'idil semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita selama Ramadan yang lalu baik yang wajib maupun yang sunnah semoga Allah berkahi sisa umur kita dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun yang akan datang amin Saudara ibu sekalian jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bagian akhir dari bab tentang masalah doa kita akan bawakan materi tentang orang-orang yang doanya dikabulkan atau mustajabah. Setiap orang yang melaksanakan syarat-syarat doa kemudian menjauhi penghalang-penghalang terkabulnya doa kemudian dia melaksanakan adab-adabnya berdoa sembari mencari waktu. Tempat yang itu Dipotensikan Dikabulkan doa Maka dia termasuk orang-orang Yang akan dikabulkan doanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang harus kita ingat Bapak ibu sekalian ketika kita berdoa Kita harus penuhi semua syarat-syarat tadi Syaratnya kemudian kita hindarkan Penghalangnya kemudian kita tampilkan Adab-adab yang sudah kita bahas Dalam beberapa pertemuan sebelum Ramadan yang lalu Maka insya Allah doa, doa kita Akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu siapakah orang-orang tersebut yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Yang pertama, orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang muslim yang berdoa untuk saudaranya sesama kaum muslimin yang lain yang tidak ada di hadapannya. Seorang muslim yang berdoa untuk saudaranya sesama kaum muslimin, ya yang dia tidak ada di hadapannya. Dalam bahasa hadisnya disebut dengan bi zohrul zaif yaitu orang yang didoakan itu tidak ada di hadapannya. Jadi entah kemana atau tidak tahu di mana tapi dia berdoa untuk orang tersebut, maka doa orang ini yang mendoakan saudaranya tadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa apa yang dia panjatkan. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Alaihuma Muslim diaris nomor 2733 dari Ummu Bardak. Pro dalam ia berkata kepada Sofwan, apakah kamu hendak berhaji tahun ini? Jadi Sofwan itu akan pergi haji. Kemudian Ummu Bardak, istri dari Abu Bardak bertanya, apakah aku akan berhaji tahun ini? Maka aku Sofian, yaitu berkata, iya, betul, aku akan berhaji di tahun ini. Maka Abu Bada berkata berdoalah kepada Allah untuk kami dengan kebaikan kebaikan. Karena sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda, "Dakwahul Maril Muslimi Ahihi Bihajril Gayi Dimustajabatun." Doa orang Muslim untuk saudara yang tidak ada di hadapannya maka dikabulkan doa orang tersebut. Jadi ummul darja tetap doa kepada Safwan untuk didoakan bagi seluruh kaum muslimin agar diberi kebaikan-kebaikan. Karena doanya Safwan yang tidak dihadapan para sahabat tadi itu, doanya Safwan akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. In da ra'sihil <tuh> malakun muwakkal kullama ta'ali <tuh> aatihi bi khairin qala almalak bi amina misli Di atas atau di samping kepalanya Orang yang berdoa tadi Ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk mengabulkan doa Orang yang berdoa untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya Jadi ada malaikat yang khusus itu diperintahkan oleh Allah Tugasnya hanya satu Yaitu mengaminkan doa orang yang berdoa Untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya Kemudian malaikat itu, itu berkata, Amin, dan untukmu juga doa yang sama. Jadi ketika sospon itu diminta berdoa, karena Nabi bersabda, orang muslim yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, maka malaikat ada di sampingnya, mengatakan kepada orang tadi, Amin, semoga Allah kabulkan untukmu juga doa yang sama. Dari Abu Bapak Raja Allah di muslim nomor itu, Tujuh dua tiga satu Nabi saw bersabda: Mamin abdin muslimin yada uli ahihi bizzohriil qayt illa makalal malaikat tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya melainkan ada malaikat yang berkata: Walabi misli maka untukmu juga doa yang sama engkau dapatkan. Sehingga bapa ibu sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada faedah dari hadis yang disampaikan oleh Abu Jarrah dan Umar Jarrah ini. Seorang Muslim Hendaklah dia mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan kepada orang ini dengan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang ketika kita mendoakan seseorang itu karena permintaan. Jadi di hadapan kita ini ada orang, Pak, Bu, tolong doakan saya. Sehingga panjenengan mendoakan kan? Ya. Seperti misal, Pak, Bu, tolong doakan saya supaya jodoh saya lancar. Supaya nanti kalau saya pinangan lancar begitu ya. Maka doa panjenengan apa? Amin, semoga anda dimudahkan kan diminta. Tapi percayalah ada orang enggak minta doa sama kita. Kemudian pendidikan doakan Dengan diam-diam pendidikan doakan Ya Allah semoga si fulan dan keluarganya diberkahi Maka ada malaikat di samping kepalanya yang mengatakan Amin, untukmu keluargamu juga diberkahi oleh Allah Sehingga bagian salah dahulu Ketika mereka mau berdoa Maka mereka mendoakan dahulu Orang-orang yang tidak ada di hadapannya Dengan harapan-harapan untuk mengambil kebab tadi Yaitu doanya agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada adab yang lain yang menyebutkan seseorang itu kalau berdoa dimulai dari dirinya, tetapi tidak menutup kemungkinan orang mengambil telah dari adab berdoa yang ini, Yaitu apa? Agar dirinya dikabulkan doanya dengan dia mendoakan orang lain terlebih dahulu sebagai sebab. Nah, maka yang sebenarnya tidak mengapa. Kemudian terutama yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis ini terkandung juga faedah agar setiap muslim dianjurkan untuk berdoa itu tidak hanya untuk kepentingan dirinya saja Tapi doakanlah saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Tentu yang menjadi poin tujuannya adalah sesama kaum muslimin tentu siapa orang terdekat kita Kalau kita berarti pasangan hidup kita dulu Kemudian orang tua kita, anak-anak kita, kerapat-dekat kita, kemudian baru menjauh tetangga kita dan seluruh kaum Muslimin secara umum. Bukankah pasangan kita juga bersama kaum Muslimin? Sering kita ini kalau ada hadis yang menunjukkan uh, berbuat baiklah kepada semua kaum Muslimin, itu pikiran kita masih orang lain. Pikiran kita masih orang di luar rumah kita. Betul apa no? betul ni? No? Kita tidak pernah terfikir pasangan kita juga orang Muslim kan? Anak kita juga muslim, bapak ibu kita juga muslim. Lalu mengapa kemudian kita mengabekkan doa kebaikan untuk mereka? Gitu? Kita sering fokus untuk orang lain yang itu ternyata apa? Kita sering mengabekkan orang-orang terdekat kita. Padahal ujiannya apa? Untuk orang lain lebih dulu mestinya kepada orang terdekat kita, pasangan kita. Suami, istri, anak, kerabat. Itu baru kemudian orang lain. Kemudian sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Hadis ini juga mengambil uh, dapat faedah bahwasanya doa bi zumri zaid ya, itu dikhususkan karena apa? Mengapa orang yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya itu mendapat perhatian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga disebutkan doanya orang ini dikabulkan sama Allah. Untuk menunjukkan keikhlasan orang yang berdoa dengan orang yang tidak ada di hadapannya. Kalau tadi saya contohkan ada orang, Pak tolong doakan saya, Bu tolong doakan saya. Panjenengan berdoakan betul ikhlas, tapi kan ada permintaan kan. Tapi kalau ada orang yang tidak minta panjenengan, juga panjenengan tidak merasa hutang budi sama dia, kemudian panjenengan doakan, itu doanya biasanya lebih ikhlas. Karena panjenengan tidak ingat ke apa-apa. Paham yang berbicara Ya, jadi kalau ingin panjenengan doanya dikabulkan oleh Allah, maka doakan saudara kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena malaikat mengatakan Amin. Semoga kamu juga dapat hal yang sama. Maka doakan keluarga atau tetangga kita ya Allah berilah bimbulan keberkahan harta keluasan harta. Panjenengan dapat keluasan dan keberkahan harta pula. Begitu seterusnya. Baik. Ya. Nah. Coba dibuka surah Al-Hashr ayat yang ke-10 Itu salah satu lantunan doa kita Bukan hanya untuk kita Tapi untuk orang lain Dan kita akan mendapatkan doa yang sama Seperti doa yang dipanjatkan di surah Al-Hashr ayat 10 tadi Insya Allah panjatnya kan sudah hafal doanya Atau mungkin sebagian sudah mengamalkan Tolong ya, dibacakan ayatnya وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الذين آلِهَةً وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَخَذَهُمْ ولا وَلَكِن لِّيَبْلُوَهُمْ إلا يَدْعُونَ مِنْ ربنا ربنا فَلْيَأْتُوا rahmu perwahitu. Mereka berkumpul datang di mereka, orang Kristen dan mereka berdoa. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih jauh dari kami. Yang janganlah Engkau tanamkan kedegilan dalam diri kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, tunduklah kami mengatur pada penyembahan. Ini doa yang kita panjatkan bagi orang-orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga doa ampunan ini pun akan kita dapatkan pula yaitu Allah akan memberikan ampunan untuk kita pula Allah akan jauhkan ghil hasad iri dengki pada diri setiap kaum muslimin karena ketika seseorang memiliki sifat ghil sifat hasad iri dengki maka akan menjauhkan dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala Salah satu ciri orang yang memiliki Karakter masuk surganya Allah dijauhkan dari nerakanya Allah adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hayin lain ori sahlin. Setiap orang yang memiliki karakter empat ini maka dia diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sebaliknya kalau dia tidak punya karakter ini ada potensi dia masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta minggu hayin Yaitu orang yang tawabduk Orang yang tidak sombong, baik dengan pangkatnya, jabatannya, hartanya, ilmunya, atau kerupawanan, tampan wajahnya, cantik rupawannya, maka tidak membuat dia sombong. Dia pawabo ketika dia bermuamalah dengan orang lain. Kemudian lain, apa lain? Lemah lembut, baik tutur katanya maupun tingkah lakunya tidak kasar, maka ini adalah orang yang diharamkan neraka. Kemudian apa? Orang yang gerab, ya supel, bergaul dengan masyarakat, enak orang mendengarkannya. Maka ini adalah orang-orang yang dijamin oleh Mabi SAW tidak akan disentuh oleh abin ratanya Allah. Kemudian sahlin, yaitu orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Orang yang ketika bermuamalah, dengan siapapun dia sahl, mudah. enggak merepotin orang. Ya. Jangan sampai, ya... Paradigma berpikir Kalau bisa sulit kenapa dipermudah Itu jangan dipakai Kalau bisa Dipersulit kenapa dipermudah Itu jangan dipakai Yang betul apa Kalau bisa dipermudah kenapa dipermudah Sebagian orang Mengambil prinsip tadi yang pertama Kalau bisa sulit kenapa dipermudah nah, Ini salah Jadi prinsipnya adalah Memudahkan urusan orang lain Maka kita akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keutamaan untuk tidak dimasukkan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan doa ini ya Di surah Al-Hasr ayat 10 ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala hindarkan kita dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka jadilah hamba-hamba yang jauh dari sifat hasad, iri dan dengki Karena orang Islam itu tidak boleh dendaman Orang Islam itu tidak boleh baperan tidak boleh mangkulang, maka Ramadan telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berkasih sayang mengulas asing dengan saudara kita sesama kaum Muslimin. Ya. Jangan keras kerasan, jangan kaku kakuan. Wokolaku ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, mudah memaafkan, mudah memberi uzur pada orang lain Khudil Afwa maknanya kata Imam Al-Baghawi R.A adalah kita ketika bermuamalah dengan orang lain menampilkan ahlak yang mudah diterima sama orang kemudian kita tidak menuntut banyak atas sikap orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita itu makna dari Khudil Afwa kata Imam Al-Baghawi di tafsirnya ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Barani dan Imam Bashir rahimallahu ta'ala tafsir mereka masing-masing. Jadi jadilah hamba-hamba yang suka memaafkan khudil afwan. Karena Nabi diperintahkan oleh Allah, Allah Subhanahu di surah Al-A'raf ayat 199, khudil afwan ya Muhammad jadilah engkau pemaaf. Coba masuk di baca Al-A'raf 199. dia afwa wa aqr bil ursi wa anj jinaanini jadilah perkara dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta jangan tuduhan orang-orang yang bodoh nah, itu kata imam jafar ats sadiq dilukis oleh imam al-fazari tafsirnya nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dia disebut al-afwa ya muhammad jadilah engkau pemaaf dan tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang paling lengkap mencakup akhlakul karimah kecuali di ayat ini Karena di ayat itu terkandung 3 akhlak mulia Khudil aswal, jadilah engkau pemaaf. Yang kedua, wa'mur bil urf Ajak orang untuk melakukan hal-hal kebaikan Kemudiannya, wa'arib panil jahilin Berlalulah, berpalinglah, jangan direken orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh jadi kalau kita bermuamalah dengan orang lain, Bapak Ibu sekalian, terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita penginnya kan seseorang itu kalau kita memberikan sesuatu, dia bilang terima kasih, jazakallahu khair, barakallahu fik, madhumun. Tapi kadang tidak sedikit yang kemudian nyinyirin apa yang kita lakukan. Kadang sudah Kadang grepeng sangka wah paling ono karepe iki lho. yang seperti ini solusinya kata para ulama, kata Allah tadi, wa a'rifu 'anil jahilin. Ndak usah direken. Anggap saja apa yang sudah panjenengan berikan selesai. Kalau kita sering menganggap apa yang kita berikan harus diapresiasi sama orang, maka kita sering tidak akan bahagia. Kita sering kelongso, kita sering mangkelan. Kenapa? Karena kita berharap orang mengatakan terima kasih pak, terima kasih Bu. Ternyata orangnya enggak merahkan kita Apakah kemudian kita tidak dapat pahala? Oh dapat pahala Innamal a'malu biniyya Pandelinga niatnya apa? Sobat kaya itu dapat Walaupun orang yang diberi tidak memberikan apresiasi Atas kebaikan yang kita lakukan Sehingga orang muslim-muslim itu tidak dendaman Orang muslim itu tidak berang Tidak mangkalan Sehingga kalau orang sering mangkalan itu Mengurangi jatah umur dia Kulit langsung mengeriput, otak langsung mengecil, darah banyak naik. Nah, itu menurangi kadar usia. Tapi kalau orang lapang dada, gembira, maka insya Allah, umurnya lebih panjang dibanding dengan orang yang suka mangkalan. Ramadan mengajarkan kita untuk tidak dendaman sama orang. Maka kemudian sebagian orang mengadakan acara apa? No Halal biharam apa? No? Halal bihalal. Halal bihalal. Ya saya kemarin ada undangan itu sehari 3 kali, Pak. Ngisi acara halal bihalal dari pagi sampai malam. Masyaallah dalam dalam dengan berbagai macam komunitas. Ya saya tekankan seperti itu apa? Kita jangan jadi orang yang mangkelan sama orang. Kan tidak akan bahagia kalau kan banyak nuntut sama orang. Ya. Ketika kita memberikan sesuatu ya, Kita penginnya kan orang itu pengin berbuat baik sama kita bulan Tapi ternyata enggak ditambeksi. Ah maka ada qulil afwa ma'afan jazala. Tidak usah terlalu kita harus, apa orang itu harus begini begitu, tidak. Karena kita hidup itu masih di dunia Bapak Ibu sekalian. Kita tidak hidup di surga. Kita ini banyak kekurangan di dunia. Kita banyak kekurangan, orang yang sedang bermuamalah sama kita banyak kekurangan. Maka jangan tuntut mereka dengan ahlak yang tidak bisa mereka tampilkan. dengan pasangan kita dan kita banyak sama-sama kurangnya. Kita kan bermuamalah kan dengan orang banyak kan, pasangan kita, anak-anak kita, kerabat kita, tetangga kita, teman kantor kita, teman pembunta kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Maka kalau panjenengan menerapkan Qudil Akwa, suka memaafkan, panjenengan kan lapang dada, Kita akan bahagia. Pasangan kita itu tidak sempurna. Kita pun juga tidak sempurna. Kita ini bukan Muhammad SAW, pasangan kita bukan Khadijah Binti Khalid SAW. Pasti ada kurang-kurangnya Maka maafkanlah ya, Maafkanlah Kekurangan ya, dari pasangan kita Kekurangan dari anak-anak kita Kekurangan dari tetangga kita Karena boleh jadi mungkin tetangga kita ada kurang-kurang Akhlaknya dengan kita Ya maafkan saja Kasih uzur Kata Umar bin Khattab Khatog Ketika beliau disampaikan ya saliifah, Ada orang mengatakan anda begitu dan begini Kata Umar berilah saudaraku 70 alasan sampai engkau bisa menerima mengapa dia melakukan hal itu. Jadi kalau pandangan menjumpai orang itu tidak berbuat baik sama kita, entah perilakunya atau perkataannya, maka kasih 70 uzur. Oh, mungkin dia begini karena begitu. Oh, mungkin dia begitu karena begini. 70 alasan sampai pandangan tidak menemukan alasan mengapa dia melakukan itu. Sehingga apa ketika kita bertemu dengan orang lain, dada kita lapang. Enak. Di mushol Imam Ahmad diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan ketika sholat di Masjid Nabawi Nabi sedang bersumpul dengan para sahabat Beliau mengatakan Sebentar lagi akan lewat calon penyuni surga Ternyata Ada seorang ansor Yang basah jengkotnya habis wudu Sambil nenteng sandan Dilihat ada para sahabat-sahabat besar Waktu itu dia orang biasa-biasa saja Tidak dikenal lagi Hari kedua Nabi mengatakan hari yang sama Sebentar lagi lewat calon penyuni Orangnya sama. Hari ketiga pun jauh sama seperti itu Maka Abdullah bin Amr al-A'ad ah, Diceritakan oleh al bin Malik Penasaran siapa orang ini Kemudian dia pura-pura untuk Nginep di rumah orang tadi Dengan alasan sedang tengkar sama ayahnya Dia tiga hari nginep di rumah orang ini Ingin meneliti amal apa sih Yang menjadi andalan orang ini Kok sampai Nabi mengatakan dia ini Cahal menghuni surga Bermalam satu hari, dua hari, tiga hari Dilihatnya biasa-biasa saja Tidak ada yang istimewa Bahkan mungkin kata Abdullah bin Amr Lebih baik saya amalnya. Maka di hari ketiga, empat hari terakhir dia menginap pagi harinya, pamitan. Sambil mengatakan, sebenarnya saya ini enggak ada masalah sama orang tua. Cuma saya ingin tahu, karena Nabi mengatakan Anda tiga hari loh berturut-turut Anda di dalam kembali surga. Orang ini mengatakan, sangkuan rumah, ya seperti yang Anda lihat, saya bukan siapa-siapa. Tetapi saya ini, di hati saya, enggak punya rasa logis. Logis itu suka nipu orang. Jadi hatinya orang ini bersih, tidak suka nyerang orang, tidak suka nakalin orang. Kemudian saya itu tidak pernah hasad atas nikmat orang mukmin yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi orang ini ternyata hatinya itu jauh dari hasad, jauh dari dendam nakal sama orang. Sehingga Nabi menyebutkan orang ini calon penduduk surga. Maka Abdullah bin Amr bin Auf mengatakan itulah amal yang tidak bisa kami jangkau dengan amal anda. Hadis ini dihasankan oleh Syaikh bin Ibrahim Al di Mustatil Muhammad. Lihat, Bapak ibu sekalian, Bagaimana pentingnya Keikhlasan seorang Ternyata bisa membawa dampak baik Pada amal-amal seorang hamba. Karena boleh jadi ketika kita sedang berinteraksi Dengan orang lain, tidak semua orang itu Sepaham dengan kita Seide dengan kita, sepakat dengan kita Ada 10 orang, bisa jadi 15 ide Maka jadilah Kudil afwah, suka maafkan orang Maka panggilnya akan bahagia tapi kalau kita sering manggil sama orang, panjenengan ketemu di jalan, panjenengan paling paling cari gang lain di masjid ketemu, Oh mungkin gimana? Golek masjid lih, oh enggak tenang hidup kita, jangan, nggak tenang. Maka jadilah orang-orang yang suka memaafkan. Nah, itu faedah yang kedua. Orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa orang yang terzalimi. Orang yang dizalimi itu kalau dia mengangkat tangan ke langit, doanya dikabulkan sama Allah. Maka pesan saya pribadi untuk saya pribadi dan panjengannya semua, jangan suka menzalimi orang. Baik dari segi harta, kehormatannya. Kadang ada orang itu menjatuhkan kehormatan orang lain. Oh si itu begini begitu, itu menjatuhkan kehormatan orang lain. Padahal si tidak seperti itu, yang seperti yang kita katakan. Berarti panjenengan membunuh karakternya orang, dan itu kedoliman. Panjenengan harus kita harus memulihkan kembali nama baiknya orang tadi, sampai dia menghalaukan apa yang kita lakukan. Kalau enggak, ditutup tadi di akhirat. Kedoliman itu akan dibawa di mahkamahnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada dinar, tidak ada dirham, real, rupiah, dolar tidak ada. Yang ada adalah barter kebaikan dengan keburukan. Maka jadilah orang-orang yang muflis Yang Nabi kabarkan itu di disolah Muslim Ya karena orang-orang seperti itu Ya itu ketika di dunia Dia tidak segera minta halalnya Dari kedoliman yang dia pernah lakukan Nah kalau orang yang didolimi itu tidak terima wa, Dengan apa yang kita lakukan Dia ngangkat tangannya ke langit Dia berdoa buruk untuk kita Habis kita, kita. Kalau dia berdoa kebaikan beli, Tapi apa yang ada Orang didolimin doakan kebaikan itu ada Mata-mata Panjelangnya nanti disakiti di orang, terus doakan kebaikan, ya Allah semoga dia, ah kayaknya enggak mungkin itu Mantelnya itu seupun-upun Yang ada suntah, serapa yang ada doakan -doa keburukan, nah maka hati-hati, kalau ternyata dia doakan keburukan untuk kita lho. Dari Ibnu Abda Surah Galaul di Bukhari, nomor di Bukhari, nomor hadis 2448 Nabi SAW Pernah menutus Mu'ad bin Jabal Di negeri Yaman untuk berdakwah tahun 11 Hijriah Kalau tidak salah Maaf, di tahun 9 Hijriah Beliau berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal Salah satu sabda beliau panjang hadisnya, Tapi di tengah-tengah beliau mengatakan Atau hampir habis hadis itu Wattagi da'watal mazlum Ya Mu'ad Takutlah kamu Berhati-hatilah dari doa Orang yang dizorimi Saa innaha laisa ba'inaha wa ba'in manabisi karena doa dia dengan Allah tidak ada penghalang. Los, enggak rewel Diterima doanya orang yang didolimi. Lo gimana ke? kalau ternyata orang yang kita dolimi itu orang pelaku maksiat atau bahkan mungkin orang yang saya orang kafir kita dolimi dia. Perhatikan hadis nabi berikut. Di Musnad Imam Ahmad nomor hadis 8440 dan di Musnadnya Abu Dawud at-Tayyibi dia nomor 2450 dihasankan oleh Al-Albani di Sahih Jami' As-Salqin nomor 3382. Walaupun oleh iman Al-Arna'ut dibaikkan di sini tapi Al-Albani menghasankan hadis ini. Nabi berkata, "Wa in kana khazirun fafujuruhu ala nafsi" Hati-hati kalian dari doa orang yang didolimi Meskipun dia orang Fajir Fajir itu pelaku maksiat Suka berbuat dosa Tidak ya. kita sebutkan dosanya Tapi orang yang suka berbuat dosa itu namanya Fajir Walaupun dia pelaku maksiat Kalau dia didolimi Terus dia nyangkat tangan ke langit Doanya dikabulkan sama Allah itu Kok bisa? Ya. Nabi Kuatkan dengan sebuah hadis di Mustofa Muhammad nomor 12031 diucapkan oleh Syarbani di Staj Jamiatul Ulum nomor 119 dengan beliau mengatakan istadu da'watil mazdwa wal mazlum wa in kana fa innahu laisa dunaha hati-hati kalian dari doanya orang yang terdolimi meskipun dia kafir karena doa dia tidak ada penghalang kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang kafir bahkan kalau dia ditodomi oleh kita, dia mengangkat tangan, doanya dikabulkan sama Allah. Itu bisa. Iya. Nabi memberikan jawaban di musnad imam ahmad di musnad abu daud at tayalisi diseakan oleh al di silsilah hadis sahiha nomor hadis 767 doaul mazlum mustajabun doa orang yang terdzalimi itu ya dikabulkan sama Allah wa in kana faziran atau di hadis yang lain wa in kana kafiran Walaupun yang terdolim itu Orang Fajir pelaku maksiat Atau orang Kabib Sa'fujuruhu Ala Nafsi Karena kefajirannya Kemaksiatan itu dirinya Apa maksudnya? Enggak? Jadi begini, kalau kita Dolimi orang muslim Boleh Tuhan? Haram Tuhan? Haram Loh berarti kan kalau tidak muslim Tidak apa-apa, nah, ada hadis ini tadi kalau dia itu pelaku maksiat atau bahkan orang kafir sekalipun itu tidak boleh kenapa? karena kekafirannya kemaksiatannya itu urusan dia dengan Allah paham maksudnya? kebeliman itu urusan kita dengan orang yang kita dolimi. nah Allah itu merus apa? kedoliman kita penjendengan tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan orang tadi kekafiran orang tadi kita tidak ada urusannya itu dosa dia dengan Allah dosa kita di mana? Dolimi dia, awal mulai di sini mak ya. Jadi walaupun dia pelaku maccaat, dia orang kafir, haram untuk di Bahkan Nabi saw mengatakan di al-Hurriyat nama Abu Dawud nomor tiga 300, kosong Jadi nama Abu Dawud itu ada dua maknanya Abu Dawud atau Al itu di musnadnya Kalau Abu Dawud yang ada di itu bersifat itu Abu Dawud Asijistani. Itu di sunannya Jadi ada dua nama Abu Dawud Semua yang berlaku hmm. Itu di musnad Itu jarang kita jumpai hadis itu. Yang sering kita jumpai jumpai Di kitab itu <cess> kitab sembilan <cess pun> itu Sunan Abu Dawud Itu sunan Abu Dawudnya Ad-Sijistani Ad, Ad, Ad, Ad, ya. nah, Ini yang di hadis ini Di Abu Dawud Ad-Sijistani 3052 Nabi mengatakan Allah Nandala namu'ah Hidan awun taqawwam au kallafahu falqatafih au aqadha minhu syai'an bizair ridib nafsi ketailah barang siapa yang mendzalimi orang kafir yang punya perjanjian dengan orang muslim yaitu kafir muahad ya, tetangga kita orang-orang ya. toks -orang diplomatik itu kafir muahad kafir mustaman itu haram dijatuhkan kehormatan darah dan hatinya Kan ada perjanjian dengan kaum Muslimin, maka tidak boleh digandung, tidak boleh dikelimi, baik harta maupun kehormatannya atau hartanya. Kalau kemudian mereka dikurangi haknya di kemampuan yang di luar kemampuan dia, maka kata Allah, faana haji juru yaumar kiamah, aku yang membela dia nanti di hari kiamat. Tu, nanti kalau kita dikelimi orang kafir, pak, nanti kita lawannya Nabi saw di hari kiamat. Karena mereka dibilas sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang kafir, orang fakir saja kita haram untuk dolimi. Apalagi sesama kaum muslimin. Maka kata Nabi apa? Istakil lah, takutlah dari dolimin orang. Karena doa orang yang terdolimi, kalau dia angkat tangan karena panjat dengan nyakiti hati orang, diterima ba doanya. Kalau doanya keburukan. Allah turunkan doa itu diijabat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di poin kedua ini kita harus berhati-hati. Kita ambil contoh beberapa kejadian di masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan kenal saat Nabi Wafat kan? Saat bin Nabi Wafat, satu di antara sepuluh sahabat yang dijauhkan ke surga, ya, pernah eh, saudara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kaya raya di zamannya, tapi kemudian menjadi sederhana setelah masuk Islam. Sampai ibunya itu eh, puasa, tidak makan, tidak minum, mogok makan. Supaya Sa'ad bin Abi Waqas kembali masuk Islam. Sampai ibunya pingsan, maka Sa'ad mengatakan, andai ibuku punya seribu nyawa, tetap aku tetap Islam. Jadi ibunya walaupun seribu nyawa mati satu-satu, saya tidak akan kembali ke kafir. Maka saat itu sahabat Rabi'ah itu punya keistimewaan yaitu doanya pasti dikabulkan sama Allah. Doa apapun. Salah satu rahasianya adalah saat Rabi'ah itu jika makan atau minum tidaklah beliau makan minum kecuali tahu sumbernya dari mana asalnya. Para sahabat sering bertanya, "Ya, saat Anda itu sahabat yang paling banyak dikabulkan doanya, apa sih rahasianya?" Maka beliau mengatakan Di dalam makanan minuman yang aku santap Kecuali aku tahu sumbernya dari mana Sehingga kalau beliau yang subhat Apalagi yang haram Beliau tidak akan makan Itu menjadi sebab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Suatu ketika Sa'ab bin Nabi Wapos itu sedang bermasalah Dengan Abu Sa'adah ya, Abu Sa'adah itu Pernah eh, Istilahnya bahaya, Ngomongi tidak baiklah Sa'ab bin Nabi Wapos Dikatakan saat itu tidak suka jihad. Kemudian kalau pembagian harta goniqah ketika jadi panglima tidak adil. Kemudian dia tidak bisa memutus perkara dengan adil. Terdengar di telinga saat di Nabi Wabah. Ini tuduhan. Ini fitnah yang tidak benar. Maka kemudian saat di Nabi Wabah berkata demi Allah, aku akan berdoa dengan tiga perkara Umar bin Khotob, sebelum saya lanjutkan doanya Sa'ad Itu pernah Umar itu Tanpa sengaja itu menyakiti Budaknya Budaknya lapor, kemudian kedengaran sama Sa'ad Maka Sa'ad bin Awakos ingin angkat tangan Langsung Umar itu meluk Sa'ad bin Awakos, jangan kau angkat tangan Umar bin Khotob Itu sampai takut kalau Sa'ad bin Awakos Ngangkat tangan Dirangkul sama Umar, sudah Saya maafkan budak saya, kamu tidak usah angkat tangan Masyaallah. Sa Umar bin Khattab kan kan. kalau saat angkat tangan doanya digabung bersama Allah. Maka saat dan wakaf berdoa Doanya apa? Allahumma in kana 'abduka hadza Ya Allah jika hambamu mu itu Ya Abu Sa'dah itu dusta. Amariyan wa sumatan. Kemudian dia lakukan dusta itu karena ria dan ingin dipuji, dikenal oleh orang. Fa'atil umrah wa atil fakrah wa ridhu bil fitan Panjangkan umurnya ya Allah Panjangkan kefakirannya Dan jadikan dia sasaran fitnah dunia Apa yang terjadi? Di kota Madinah Rohi hadis mengatakan Aku lihat aku Sa'ad Yang didoakan oleh Sa'ad Nurakos itu Ya eh, Apa namanya ini? Uh, Alis matanya berjatuhan jadi panjang itu, Pak, sampai jatuh ini. suhu-suhu hukum -suhu itu loh, Sampai nutupi mata gini. Saking tuanya. Kemudian fakir, sudah tua, fakir, kemudian suka godai cewek-cewek yang lewat di kota Madinah. Fitnah kan, Pak? Menggoda-godai cewek-cewek. Fitnah. Jadi fitnah dengan tuanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqash karena dia menuduh saat tidak adil. Tidak ikut jihad Sa'ab bin Nawabos itu termasuk panglima perang yang Nabi SAW Jadi saat bin Nawabos merasa ter-zalimi Doanya dikabungkan sama Allah SWT Di kisah lain Arwah binti Uwal Pernah berselisih dengan Sa'id bin Zaid RA. Di Diazakan Khalifah Marwan Mata Arwah menuduh Sa'id bin Zaid Ini saudara iparnya Umar bin Khattab. Itu mengambil tanahnya Urwah Arwah bin Binti Waiz. Jadi dituduh Sa'id bin Zaid ini mengambil tanah. Maka kemudian Sa'id membela diri, karena aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Man akhbar sibran minal al-ardi bi jurihakik, albiqahu fi sabi aradina Al-Qiyamah Barang siapa mengambil tanah sejenjang Yang bukan haknya Maka kelak di hari kiamat Akan dikalungkan tujuh petala lapis bumi Ngambil tanah sejengal milik panjenengan Kita dihukum sama Allah Suruh mikul tujuh lapis bumi Nanti di hari kiamat Mikul seadet maupun tepat Tujuh lapis bumi disuruh mikul Di hari kiamat Kemudian Sa'id bin Zaid berdoa ah, Allahumma inkanat Kadibatan Fa'ahmi bazarah, wajal kabarah di darah. Ya Allah, jika wanita ini dusta, nusalah ambil tanahnya, maka butakan matanya dan jadikan kuburannya itu di rumahnya. Senang berapa lama kemudian di rumah dan hell disebutkan setengah bulan atau bulan. Wanita wanita ini buta. Dia meraba-raba jalan, kemudian terperosok masuk ke sumur rumahnya dan dia meninggal di sumur di rumahnya. Sa'id bin Zaid terdolimi, dia berdoa kepada Allah wanita tadi celaka meninggal dunia. Apa kita tidak takut sama sekali? Doa kita ini, yang doanya orang dolim Kena pada kita. Tetapi kalau panjenengan doakan kebaikan, mungkin itu akan lebih baik pula. Tapi biasanya kalau kita terdolimi, itu yang muncul adalah kesedihan, mangkal dan doanya buru-buru. Jarang sih kalau kita ditolimi doakan kebaikan itu jarang kayaknya. Kecuali sedikit yang kamu berikan hidayah Tapi yang lebih baik, kalau panjenengan merasa berdolemi Doakan dia dapat hidayah Doakan dia dapat keberkahan Mudah-mudahan itu jalan terbaik Agar dia kembali di jalan Allah SWT Tapi andai pun panjenengan mendoakan dia keburukan ya tidak apa-apa Tapi kan kita khawatir Kalau ternyata itu kedolemihan itu kena ke kita gitu. Doanya itu kembali ke kita Maka saya berpesan untuk diri saya pribadi Keluarga saya dan panjenengan semua Hati-hati dari mendolimi orang Baik dari segi kehormatan, harta, atau bahkan nyawanya waliyahubillah. Ya, jangan sampai membuat orang tersinggung dengan ucapan kita. Ya sakit hatinya orang itu pak, itu sakitnya lama lho sembuhnya. Kalau luka kena pisau, mungkin dikasih betah jin atau pat merah, mungkin diplester selesai 3-4 hari. Kalau sakitnya hati, bisa bang coyip, 3, 3 puasa tidak pulang-pulang, sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ya halal bihalal kadang diorang tak tahu bertemu, terus malas bertemu dengan orangnya. Namun nah, mangkuk terus dia doakan kita, terus, Apa kita enggak bahaya ini. Ya. Ya. Maka mudah-mudahan ini jadi pengingat untuk kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan dari dua poin ini, nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk senantiasa kita menampilkan terbaik kita untuk urusan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah yang Maha Rahman Maha Rahim senantiasa rasa mengkarniakan keluarga kita keluarga yang sakit nama wadha wa rahmah kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang menjadi qoroba yun banyak dengan mata kedua orang tua Semoga Allah al-ghaffar al-ghafur mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh kaum muslimin. Semoga Allah asy-syafi berikan kita kesembuhan, berikan kita afiat di dunia Semoga Allah al razzaq luaskan rezeki kita dengan rezeki yang halalan thayyiban mubarok. Semoga Allah yang maha rahim wafatkan kita di atas husnul khatimah, kumpulkan semua keluarga besar kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa ma'amjika yang kurang kita akhiri dengan doa subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.